нацькувати їх на українських патріотів, кількох із яких бажано забити до смерти, після чого використати смерті українців як привід для введення військ. Чи не на найважливішою причиною введення військ в Україну президент Російської Федерації Путін назвав загрозу життю громадян Росії в Криму. Тезу про вбивство росіян –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 що люди в чорних, розташованого у Білогорську неподалік Сімферополя, тримали в руках найновіше російське озброєння?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 Майже вдвічі більше за російську підробку, і з нього стає зрозумілим, що Олександр Анищенко насправді звертав.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 а зі сторінок російських історичних праць першої половини XIX століття. У доступних на сьогодні писемних джерелах Київська Русь називають просто Русью або Руською землею. Втім, протягом останніх 200 років терміном Київська Русь історики позначали велетенську державу, сформовано внаслідок об'єднання східнослов'янських племен під владою династії Рюриковичів, яка проіснувала до середини XII століття, а також об'єднання роздрібнених князівств періоду середини 12- середини 13 століття, центром яких усе ще залишався Київ. Термін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 Група «Україна» Рената Ахметова, «Україна», «Футбол-1», «Футбол-2», «НЛО-ТВ», «Один плюс один», «Медіа», «Ігоря Коломойського», «Один плюс один», «Два плюс два», «Тет», «Уніан ТВ.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 Мені ще бракувало, щоб навколо Севастополя та Чорноморського військового флоту створити мережу американських розвідувальних центрів. Примітка. Рад інформбюро, скорочено від Радянського інформаційного бюро, інформаційно-пропагандистське відомство в СРСР, утворене при Наркоматі закордонних справ СРСР 24 червня,